Чоловік зарядив сигнальний пістолет, і щойно стемніло, вони пішли пляжем якомога далі від вогню. І він запитав хлопця, чи той хотів би вистрелити: Стріляй ти, тату! Ти знаєш, як це робити. Гаразд. Чоловік звів зброю і націлив її над затокою, а тоді натиснув на курок. Ракета із довгим шипінням дугою злетіла в морок. Розірвалася десь біля води в захмареному світлі та зависла там. Гарячі вусики магнію повільно падали в темряву, і хвилі блідого припливу, набігаючи на берег, засліпливо блищали і повагом згасали. Чоловік глянув на звернене вгору обличчя сина. «Тату, вони ж не зможуть її здалеку побачити». «Хто?» «Будь-хто». «Ні». Тільки не дуже здалеку. Якби ми хотіли показати, де перебуваємо. Ти про хороших людей? Так, або про когось, кому хотілося повідомити, де ми. Наприклад, кому? Не знаю. Богу, наприклад? Ага, може комусь такому. Вранці розпалив багаття і поки хлопець спав, вийшов на пляж. Не встиг відійти далеко, як відчув якийсь дивний неспокій. І, повернувшись, побачив, що хлопець у ковдрі стоїть на пляжі та чекає на нього. Він піддав ходу. Коли дійшов, хлопець уже сів. «Що таке?» «Мені щось недобре, тату». Чоловік поклав руку хлопцеві на чоло. Той просто палав. Підняв сина і поніс до вогню. «Усе добре. Усе буде добре. «Я думаю, мене зараз знудить». «Усе гаразд». Сів поруч із ним на піску і притримував його за лоб, поки той нахилився і блював. Потім рукою витер хлопцеві рота. «Вибач», – сказав той. Ц, ти не зробив нічого поганого». Відніс його до місця ночівля і накрив ковдрами. Спробував дати йому попити підкинув дрову багаття і укляк, поклавши руку хлопцеві на чоло. Усе буде гаразд. Хоча сам був переляканий. Не йди, попросив хлопець. Звичайно, я нікуди не піду. Навіть ненадовго. Ні, я тут. Добре. Добре, тату. Пригортав до себе сина всю ніч, вряди годи засинаючи та нажахано прокидаючись. І ще разу, Промацував його пульс. Уранці хлопцеві не стало краще. Спробував дати йому соку, але хлопець не схотів. Чоловік притискав руку до його чола, ніби прикликаючи прохолоду, що ніяк не наставало. Поки хлопець спав, він витирав його побілі вуста. Я виконую обіцянку, шепотів він. Щоб не сталося. Я не відправлю тебе самого в темряву. Порився в корабельній аптечці, але не знайшов нічого корисного. Аспірин, пластирі та дезінфікувальні засоби. Декілька прострочених антибіотиків – оце й усе. Тож він лише допоміг хлопцю попити і поклав одну з пігулок йому на язик. Син вимок від поту, як хлющ. Раніше чоловік стягнув з нього ковдри, а тепер устібнув йому куртку, зняв решту одягу і відніс його трохи далі від вогню. Хлопець звів на нього очі. Мені дуже холодно. Я знаю, але в тебе дуже висока температура і треба трохи її збити. Можеш дати мені ще ковдру? Так, звісно. Не йди. Ні, нікуди не піду. Відніс до окрану бруднющий одяг хлопця і виправ його, хлюпаючи ним вгору вниз і викручуючи. Стояв голим нижче пояса і тремтів у холодній, солоній воді. Потім розтягнув його біля вогню на патичках, встромлених під кутом у пісок, підкинув гілок у багаття, а тоді пішов до хлопця і сів поруч, вестячи його спутане волосся. Увечері відкрив банку із супом. І поставив на вугілля. А потім їв і дивився, як западає темрява. Прокинувся на піску, тримтячи від холоду, бо жар майже згас. І довкола була глупа ніч. Різко сів і потягнувся до хлопця. Так, прошепотів він, так. Знов розпалив вогнище, змочив ганчирку і поклав хлопцеві на чоло. Світало! Було вітряно, і коли досить розвиднілося, він пішов у ліс за дюни і притягнув звідти цілу волокушу сухого гілля та гілок і заходився їх ламати та складати біля вогнища. Розкришив у чашку аспірин, розчинив його у воді, додав цукру, сів біля хлопця із чашкою і притримував йому голову, поки той пив. Згорбившись і кашляючи, пройшовся пляжем. Стояв, дивлячись на темні вали. Хитався від утоми, повернувся і сів біля хлопця. Згорнув ганчирку, витер йому обличчя і знову поклав її синові на чоло. «Маєш лишатися поруч», – сказав він. «Маєш діяти швидко, щоб бути з ним. Тримай його міцно. Останній день землі». Хлопець спав цілий день. Чоловік час від часу будив його, щоб той випив солодкої води. Хлопець ковтав уривчасто і конвульсивно. «Ти маєш пити», – сказав він. «Добре», – прохрипів хлопець. Чоловік із силою вкрутив чашку в пісок перед собою. Підклав згорнуту ковдру під спітнілу голову сина і закутав його. «Тобі холодно?» – запитав він. Але хлопець уже спав. Намагався не спати всю ніч, але не зміг. Постійно засинав і прокидався, давав собі ляпаса чи підводився, щоб підкинути дрову багаття. Обіймав хлопця і нахилявся, щоб почути його утруднене дихання. Тримав руку на його тонких і драбинчастих ребрах. Вийшов на пляж, куди сягало світло, і став, притуливши стиснуті кулаки до голови, а потім упав на коліна, схлипуючи від люті. Уночі пройшов короткочасний дощ, легкий стукіт по брезенту. Натягнув брезент над ними, повернувся і лежав, пригортаючи дитину, дивлячись крізь поліетилен на блакитні вогники. І тоді заснув сном без сновидінь. Коли знову прокинувся, насилу зрозумів, де він. Вогонь згас і дощ ущух. Він відкинув брезент і звівся на ліктях. Сіра днина. Хлопець спостерігав за ним. «Тату», – сказав він. «Так, я тут». «Можна мені води?» «Так, так, звісно. Як почуваєшся?» «Якось дивно». «Голодний». «Просто дуже хочу пити». «Зараз принесу води». Відкинув ковдри, підвівся і пройшов гасле вогнище, аби взяти хлопцеву чашку. Наповнив її з пластикової каністри Повернувся, став на коліна і простягнув йому воду. Усе буде добре. Хлопець випив, кивнув і глянув на батька. Потім допив і сказав. Ще. Чоловік розпалив багаття, розвісив мокрий одяг хлопця і приніс йому банку яблучного соку. Ти щось пам'ятаєш? запитав він. Про що? Про хворобу. «Пам'ятаю, як стріляли із сигнального пістолета. А те, як діставали речі з корабля. Хлопець сидів, попиваючи сік. Звів очі та сказав. «Я ж нерозумово відстали». «Я знаю». «Я бачив дивні сни». «Про що?» «Не хочу тобі розповідати». «Добре. Я хочу, щоб ти почистив зуби». «Справжньою зубною пастою?» «Так». Добре. Батько перевірив усі банки з їжею, але не виявив нічого підозрілого. Надто за їх викинув. Увечері сіли біля вогню. Хлопець їв гарячий суп. А чоловік перевернув його одяг, що парував на кілках, і сів, задивившись на сина, аж поки той зніяковіло сказав. Перестань на мене дивитися, тату. Добре. Але не перестав. Минуло два дні, і вони вирішили прогулятися пляжем аж до мису. Попленталися туди у своєму поліетиленовому взутті. Їли великими порціями. Аби захиститися від вітру, чоловік поставив парусину, прикипивши її мотузками до кілків. Вони скоротили свої запаси до того обсягу, що вміщався у візок, і чоловік вирішив, що за два дні можна вирушати. Пізно повертаючись до табору, Батько побачив на піску відбитки черевиків. Спинився, озираючи пляж. «О, господи!» – сказав він. «О, господи!» «Що таке, тату?» Витягнув револьвер з-за пояса. «Ходімо! Швидше!» Брезент зник. І ковдри, і пляшка з водою. І усі запаси їжі. Вітер завіяв парусину в дюни. Черевики теж пропали. Побіг до низини, де в уніолі сховав візок, але і його не було. Прихопили все. «Яке ж ти дурило!» – сказав він сам собі. «Дурило!» Хлопець стояв, широко розплющивши очі. «Тату, що сталося?» Вони все забрали. «Ходімо!» Хлопець звів очі. Мало не плакав. «Тримайся поруч!» «Тримайся біля мене». Він угледів колію від візка на пухкому піску. Відбитки черевиків. Скільки їх? Загубив слід на твердішій землі за папороттю, а потім знову на нього набрів. І коли підійшли до дороги, рукою зупинив хлопця. Вітер з океану здув з дороги попіл за винятком кількох клаптиків асфальту. «Не ставай на дорогу, їй припини плакати». Треба обтрусити з ніг пісок. Ось, сідай. Він розв'язав усі обмотки, витрусив їх і знову зав'язав. Маєш мені допомогти. Ми шукаємо пісок. Пісок на дорозі. Навіть дрібку. Щоб побачити, куди вони пішли. Допоможеш? Так. Вони попрямували в протилежних напрямках. Не встиг чоловік далеко відійти, як хлопець його покликав. Ось воно, тату! Вони пішли сюди. Підійшов до хлопця, який укляк на дорозі. Отут! І вказав на півложки піску, що, вочевидь, висипалася із нижньої частини продуктового візка. Чоловік стояв і дивився на дорогу. Гарна робота. Ходімо. Крокували швидко. Гадав, що зможе тримати такий темп, але марно. Довелося спинитися, нахилитися і прокашлятись. Поглянув угору на хлопця і прохрипів. «Підемо повільніше. Якщо вони нас почують, то сховаються на узбіччі. Ходімо». «А скільки їх, тату?» «Не знаю. Може, лише один?» «І ми його вб'ємо?» «Не знаю». Пішли далі. Значно пізніше, десь за годину, коли запали глибокі довгі сутінки, нас догнали злодія, який, схилившись, Котив перед собою навантажений візок. Коли грабіжник озирнувся і побачив їх, то спробував втекти з награбованим. Але марно. Тож, зрештою, зупинився і став за візком, тримаючи в руці різницький ніж. Побачивши револьвер, позаткував, але ножа не кинув. «Відійди від візка!» – наказав йому чоловік. Крадій подивився на нього, потім на хлопця. Напевно, вигнали з комуни. Пальці на правиці відрізані. Намагався сховати руку за спиною. Не рука, а така собі лопатка із плоті. Візок переповнений. Усе забрав. «Відійди від візка і кинь ніж!» Грабіжник роззирнувся, ніби сподівався на чуюсь допомогу. Сухорлявий, дивиться з-під лоба, бородатий, бруднющий. Старий дощовик склеєний скотчем. Револьвер у чоловіка був самозвідний, але він усе одно звів корок. Двічі голосно клацнуло. Крім цього звуку в тиші солоного болотяного пустища було чути лише їхнє дихання. Лахміття того злодія сильно смерділо. «Поклади ніж і відійди від візка, а то виб'ю тобі мізки». Крадій глянув на дитину і побачене його дуже протверезило. Він поклав ніж зверху на ковдри, позаткував і став. «Назад! Ще відійди!» Той відійшов ще на кілька кроків. «Тату!» – покликав його хлопець. «Тихо!» Чоловік не зводив очей зі злодія. «Хай тобі чорт!» «Тату, будь ласка, не вбивай його!» Очі злодія різко розширилися. Хлопець заплакав. «Ну, чоловіче, я зробив те, що ти сказав. Послухай, хлопця!» «Роздягайся!» «Що?» «Знімай усе. Усе бляха до останньої нитки!» «Припини, не чини так зі мною!» «Уб'ю на місці!» «Не чини так, чоловіче!» «Більше не повторюватиму!» «Гаразд, гаразд, спокійніше!» Він повільно роздягнувся і склав своє гидке лахміття на дорозі. «Взуття!» «Ну, чоловіче!» «Взуття!» Крадій глянув на хлопця. Той відвернувся і долонями затулив вуха. «Добре!» – сказав злодій. «Добре!» Сів голим на дорогу і взявся розв'язувати напівзогнилі шматки шкіри, прив'язані до ніг. Потім підвівся, тримаючи те шмаття в руці. «Поклади на візок!» Крадій ступив уперед, поставив взуття на ковдри і відійшов. І стояв там обдертий, голий, бруднющий і виголоднілий. Прикривався рукою, уже тремтів. «Одяг, поклади туди ж!» Нагнувся, зріб ганчір'я і склав його на взуття. І став, обхопивши себе руками. «Чоловіче, не роби цього!» Ти ж зробив це і з нами. Благаю. Тату, покликав його хлопець. Ну, послухай, пацана, ти намагався нас убити. Чоловіче, я вмираю з голоду. Ти б теж так зробив. Ти все у нас забрав. Ну, чоловіче, я ж помру. Я залишу тебе так, як ти залишив нас. Ну, благаю! Батько смикнув візок до себе, розвернув його, поклав револьвер зверху на речі, та глянув на хлопця. Ходімо. І вони попрямували по дорозі на південь. Хлопець плакав і озирався на оголену і суху, як тріска, істоту, яка лишилася стояти на дорозі, тремтячи й обіймаючи себе. Ой, тату! схлипував син. Припини, не можу! Як думаєш, що з нами сталося б, якби ми його не спіймали? Тому припини. Я намагаюся. Коли дійшли до повороту, крадій стояв на тому ж місці. Іти йому було нікуди. Хлопець постійно озирався, а коли вже не бачив його, просто зупинився і сів на дорогу схлипуючи. Чоловік зупинив візок і став, дивлячись на сина. Потім вирив їхнє взуття з купи на віску, Сів і взявся знімати обмотки з хлопцевих ніг. «Ти маєш припинити плакати». «Не можу». Чоловік узувся, випростався і пройшовся по дорозі назад, але грабіжника не побачив. Повернувся до хлопця і став над ним. «Він пішов. Ходімо». «Він не пішов», – заперечив хлопець, звів Очі на чоловіка, посмужена сажею обличчя. "Не пішов. Що ти хочеш зробити? Просто допомогти йому тату. Просто допомогти." Чоловік озирнувся на дорогу. "Він просто голодний, тату. Він же помре. Він і так помре. Йому дуже страшно, тату." Чоловік присів на почепки і подивився на сина. «Мені самому страшно, розумієш? Мені страшно!» Хлопець не відповів, просто сидів, схиливши голову і схлипував: «Ти не маєш про всіх і все турбуватися!» Син щось сказав, але він не розчував. «Що?» – перепитав чоловік. Хлопець звів на нього мокре і замазурене обличчя. «Маю!» – сказав хлопець. «Саме я і маю!» Вони покотили хиткий візок назад і стали у холодній усе густішій темряві, кличучи чоловіка. Але ніхто не явився. «Тату, він боїться відповідати!» «Він тут стояв?» «Не знаю, здається!» Пройшлися по дорозі в протилежний бік, гукаючи в порожні сутінки. Їхні голоси губилися у все темнішому надбережжі. Стали й, приклавши долоні рупором до рота, безтямно гукали пустку. Зрештою чоловік склав кубкою взуття і одяг крадія на дорозі. І згори притиснув каменем. «Нам треба йти. Треба йти». Отаборилися по-дикунськи, не розклавши багаття. Чоловік відібрав банки на вечерю і підігрів їх на газовій комфорці. Поки вони їли, хлопець не промовив ані слова. У синьому світлі пальника чоловік намагався роздивитися обличчя сина. Я не збирався його вбивати. Але хлопець не відповів. Лежали в темряві закутані в ковдри. Чоловік думав, що чує океан, але ймовірно, то був просто вітер. З того, як хлопець дихав, він знав, що той не спить. І за деякий час чоловік почув його голос. Але ми таки його вбили. Уранці вони поїли та пішли далі. Перевантажений візок було важко штовхати, і невдовзі одне колесо почало виходити з ладу. Дорога вигиналася вздовж у збережжя, і обабіч на схилах стирчали сухі жмутки солончакової трави. Десь далеко вирушиться свинцевий океан. Тиша. Коли тієї ночі він прокинувся, тьмяно-вугільний місяць, перепливаючи небо, Вихоплював з мороку обриси дерев. Чоловік повернувся на бік і закашлявся. Пахло дощем. Хлопець не спав. «Ти маєш зі мною поговорити», – сказав чоловік. «Я намагаюся». «Вибач, що розбудив». «Усе гаразд». Чоловік підвівся і пройшовся до дороги. Її чорний обрис то виринав з темряви, то поринав у неї. Потім чоловік почув віддалений низький гуркіт, але не грім. Відчув його під ногами. Звук нічим не споріднений, а тому описати його неможливо щось нез'ясоване пересувалося у темряві, саму землю судомило від холоду, і більше він його не чув. Яка зараз пора року, скільки років дитині? Вийшов на дорогу і зупинився, тиша. Салітер висушувався із землі. Поплямовані обриси затоплених міст, схожих на кораблі, спалені по саму ватерлінію. На перехрестях великі насипи дольменів, під якими лежали і перетворювалися на порох ворожильні кістки оракулів. Жодних звуків, крім вітру. Що скажеш, ці рядки промовила жива людина? Ножичком заточила перо і написала чорнилами стерну або лампової кіптяви у якусь зважену і підсилену мить. Він іде закрити мені очі, забити мені рота землею. Знову перебрав банки одну за одною, беручи їх та стискаючи, як перевіряють стиглість плодів у фруктовій ядці. Відібрав дві, які видалися сумнівними, а решту запакував у візок. І вони знову попрямували по дорозі. За три дні дісталися до портового містечка, де в гаражі за одним будинком сховали візок і накидали на нього старі коробки, а самі засіли в домі і спостерігали, чи ніхто не йтиме. Нікого. Чоловік порився у шавках, але нічого не знайшов. Хлопцю треба вітамін Д, інакше він захворіє на рахіт. Чоловік стояв біля раковини і визирав на під'їзну алею. У брудних шибках застигало світло кольору мильної спіненої води. Хлопець сидів згорбившись і опустивши голову на руки. Пройшлися містечком до корабельні. Нікого. У кишені куртки був револьвер, а в руці чоловік тримав сигнальний пістолет. Вийшли на пристань. Грубі дошки, прибиті до балоку низу шпинями. Потемніли від смоли. Дерев'яні причальні тумби. Із затоки долинав слабкий запах солі та креозоту. На дальньому березі виднівся ряд складів і обрисів іржаво червоного танкера. На тлі похмурого неба козловий кран. Тут нікого немає. Хлопець не відповів. Котили візок за вулками. Перетинали залізничні колії, та врешті на іншому кінці міста знову повернулися на головну дорогу. Коли проминали останні сумні дерев'яні будівлі, над головою чоловіка щось просвистіло. Проторохтіло по асфальту і вдарилося об стіну житлового будинку на протилежному боці вулиці. Чоловік згріб хлопця і повалився на нього. А потім схопив і спробував підтягнути до них візок. Той нахилився і впав. На дорогу вивалилися брезент і ковди. У горішному вікні будинку побачив чоловіка, який цілився у них із лука. Батько притиснув голову сина до дороги та спробував прикрити його своїм тілом. Почув глухий звук натягнутої тятиви і відчув гострий гарячий біль у нозі. «Ах ти ж сука!» – сказав він. Відгріб ковдри в бік, кинувся і схопив сигнальний пістолет. Підняв і звів його, зіпершись рукою на візок. Хлопець чіплявся за батька. Коли людина з луком знову з'явилася у віконній проймі, натягуючи тятиву, чоловік вистрелив. Ракета довгою білою дугою залетіла у вікно, і звідти почувся крик. Чоловік згріб хлопця, притиснув його до дороги і накидав згори ковдр «Не рухайся! Не рухайся і не дивися!» Попорпався врешті ковдер, шукаючи коробку з ракетами. Зрештою, коробка вислизнула з візка. Він підхопив її, відкрив, вийняв патрони, перезарядив пістолет, класнув затвором, а решту набоїв поклав у кишеню. Так і лежи! Поплескав по ковдрах, під якими лежав хлопець. Підвівся і, накульгуючи, побіг через вулицю. Увійшов у дім через задні двері, тримаючи сигнальний пістолет на рівні пояса. Усередині будинок був обдертий до каркаса. Чоловік пройшов до вітальні. Та став перед сходами. Прислухався до руху в горішніх кімнатах. у вікно на вулицю, де лежав візок, а потім рушив нагору. У кутку кімнати сиділа жінка, притискаючи до себе якогось чоловіка. Прикрила його своїм пальтом. Побачивши чужинця, одразу почала сипати прокльонами. Ракета згоріла на підлозі, лишивши по собі латку білого попелу і слабкий запах паленого дерева. Він перетнув кімнату і визирнув у вікно. Жінка стежила за ним очима. Сухорляве, пряме, сиве волосся. «Тут ще хтось є?» Вона не відповіла. Пройшов повз неї, оглянувши інші кімнати. Нога сильно кривавила. Відчував, як штани прилипають до шкіри. Повернувся в першу кімнату. «Де лук?» У мене його нема. Де він? Не знаю. Вони вас тут залишили, так? Я сама себе тут залишила. Він повернувся кульгаючи, спустився сходами і, заткуючи та не зводячи очей із будинку, вийшов через вхідні двері на вулицю. Дійшовши до візка, ривком підняв його і склав їхні речі. Іди поруч. Поруч. Зупинилися на ніч у крамниці, на околиці міста. Чоловік закотив візок до підсобки, зачинив двері і підпер їх заваленим на бік візком. Порився у речах і дістав газовий балон та пальник. Запалив його і поставив на підлогу. А потім розтібнув пасок і зняв закривавлені штани. Хлопець спостерігав за ним. Від стріли лишився поріз завдовжки сантиметрів вісім, трохи вище коліна. Поріз досі кривавий. Стегно побіліло. Видно, що рана глибока. Саморобний наконечник із якоїсь залізячки, старої ложки чи бозначого. Він подивився на хлопця. Глянь, де там аптечка. Хлопець не поворухнувся. Неси аптечку, чорт, забирай, чого сидиш? Син підхопився і побіг до дверей. Почав ритися під брезентом у ковдрах, що лежали на візку. Згодом повернувся за аптечкою і віддав чоловікові. Той мовчки взяв її, поставив перед собою на бетонну підлогу і відкрив, відкласнувши клямки. Дотягнувся до пальника і збільшив полум'я, щоб стало світліше. «Принеси мені пляшку з водою!» Коли син приніс, відкрутив кришку, промив водою рану і затиснув її пальцями, поки витирав кров. Продезінфікував поріз, а потім зубами відкрив пластиковий пакет із невеличкою вигнутою хірургічною голкою і мотком шовкової нитки. Сів із ними ближче до світла і пройняв нитку у вушко. Тримаючи нитку в зубах, дістав з аптечки затискач. защепнув краї рани і взявся зашивати. Працював швидко, не надто стараючись. Хлопець укляк на підлозі. Чоловік глянув на нього і знову схилився над швами. Можеш і не дивитися. Усе добре? Ага, добре. Болить? Так, болить. Зробив вузлик, натягнув нитку і відрізав її ножицями з аптечки. А тоді знову поглянув на хлопця. Той дивився на зроблене. Вибач, що накричав. Син звів очі. Усе гаразд, тату. Забудемо. Гаразд. Уранці йшов дощ. У задній частині будівлі від сильного вітру брязкало склом. Чоловік дивився у вікно. Напівзавалений, затоплений сталевий док. У затоці серед сірих брижів стирчать стернові рубки рибальських човнів. Жодного руху. Усе, що могло поворушитися, давно відніс вітер. Нога пульсувала. Тож він зняв пов'язку, продезінфікував і оглянув поріз. Плоть у китицях чорних швів набракла і побіліла. Перев'язав рану і натягнув штани, на яких запеклася кров. Просиділи цілий день серед коробок і ящиків. — Зі мною треба розмовляти, — сказав чоловік. — Я розмовляю. — Точно. — Зараз же розмовляю. — Хочеш, розповім тобі якусь історію? Ні. Чого? Хлопець глянув на нього і відвів очі. Чого? Твої історії неправдиві. А хіба вони мають бути правдиві? Це ж історії. Так, але в цих історіях ми завжди допомагаємо людям, а насправді так не робимо. Тоді ти мені розкажи якусь історію. Не хочу. Добре. Я не знаю жодних історій. Можеш розповісти якусь історію про себе? Ти вже знаєш усі історії про мене. Ти завжди зі мною. У тебе в голові є історії, яких я не знаю. Ти про сни? Так, або те, про що ти думаєш. Але ж ці історії мають бути зі щасливим закінченням. Не обов'язково. «Ти завжди розповідаєш історії зі щасливим закінченням». «А в тебе таких немає?» «Мої більше схожі на реальне життя». «А мої хіба ні?» «Твої не схожі, ні». Чоловік поглянув на сина. «Реальність доволі кепська. А ти як думаєш?» «Ну, ми досі є. Багато кепського трапилося, а ми досі живі». «Ага. Тобі не здається, що це добре?» «Це нормально.» Підтягли робочий стіл до вікон. Розстелили на ньому ковдри, і хлопець ліг на них долі черева, роздивляючись затоку. Чоловік сидів, схрестивши ноги. Між ними лежало два пістолети та коробка з ракетами. За деякий час чоловік сказав, «Гадаю, вона доволі непогана. Доволі непогана історія. Щось у ній є. Гаразд, тату. Але я хотів би просто посидіти в тиші. А сни? Раніше ти іноді переповідав мені свої сни. Я не хочу ні про що говорити. Гаразд. Я більше не бачу снів. Вони завжди про те, що стається щось погане. Ти казав, що це нормально, бо гарні сни – поганий знак. Можливо, не знаю Коли ти прокидаєшся кашлюючи, відходиш далі по дорозі або ще кудись, я все одно завжди чую твій кашель Вибач Одного разу я чув, як ти плачеш Я знаю Тож якщо я не повинен плакати, то й ти теж Гаразд Із твоєю ногою все буде добре? Так ти ж це не просто так кажеш? Ні Бо виглядає так, що вона дуже ушкоджена Ну, не аж так Той чоловік намагався нас убити, так? Так, намагався Ти його вбив? Ні Правда? Так Добре Усе гаразд? Так Ти ж сказав, що не хочеш розмовляти Не хочу